Але не будемо про це. Ні, я хочу знати. Мене можуть виключити з інституту через один предмет. Та, тобі не цікаво. Цікаво? Що за предмет? Навіщо тобі? Моя бабця працює у вашому інституті. Вона могла б замовити слово. Ні в року. Але ні в жодному разі. Я не хочу. Зате я хочу. Вона дуже любить мене і бачить, яка я нині щаслива. Вона не зможе мені відмовити у такій дрібниці. Що за предмет? Закінчується тим, що вона обіцяє переговорити з бабунею, а він обіцяє завтра прийти. Завтра закінчується семестр. Завтра підходить до кінця вся ця історія. Того вечора Олена Іванівна засинає швидше, ніж завжди, і Іра не встигає передати їй прохання коханого. Зранку Олена Іванівна раніше, ніж будь-коли, виходить з дому. Іра йде до бабусі на роботу. У коридорах кафедри юрби студентів і за ліковками. Останній день семестру, останній день шаленства. За поворотом вона чує знайомий голос – Нарешті мені ця клята кафедра перестане снитися. І чомусь кам'яніє справді? А ти думаєш, і даремно мородився з її онучкою цілий тиждень, між іншим? Ну, як онучка? Все хочеш знати. Головне, що стара відьма для любої Іринки гори зверне. Та де там гори не всилить, її вчипить параліч». За поворотом лунає веселий сміх. Завтра переходить у вчора без вороття. Іра блукає зимовим містом до глибокої ночі. Біля під'їзду їй назустріч квапиться бабуся. Захворів відвідувач кафедрою, і здачу заліків перенесли на понеділок. Іра йде на кухню, і все – розповідає бабусі без емоцій, як десять років по тому розповість про все її правнукові. Олена Іванівна мовчки помішує ложечкою цукор. Дивно, що він тобі теж сподобався, бабусю. Дивно. Чому ти не хотіла поставити йому цієї злощасної оцінки? Я хотіла побачити, як він долає перешкоди. «Ти задоволена?» Олена Іванівна встає і йде до своєї кімнати. Іра плаче. Раптом вона звертає увагу на годинник. Минуло дві години, відколи бабуня пішла до своєї кімнати. І Іра не пригадує жодних звуків у звіттіля. Вона квапиться глянути, що там коїться. Лікар зі швидкої авторитетно заявить, що ця жінка мертва щонайменше дві години. Інфаркт міокарда. Славку, ти прийдеш на мій похорон? Яке запитання, ми ж друзі. Вип'ємо за друзів, які підтримують нас навіть у день нашого похорону. Вип'ємо. Славку то в тебе точно немає якоїсь фузії, що відправила б мене до прабабці? Я запитаю у знайомих. Ти справжній друг. А ти ні. Чому ти нічого не кажеш? Я? Ти. Ти думаєш, якщо мене споїти, то я нічого не бачитиму? Я не думаю тебе споїти. Я хочу споїтися сам. Тоді вип'ємо. Вип'ємо Славку, ця пляшка вже порожня Геній Я повторював і буду повторювати Ти геній, що є категорією позапросторовою і позачасовою Починається, пора завершувати Ні, ти послухай Я довго не міг зрозуміти Чи ти шизофренік, чи ти геній «Дякую. Вставай, психолог. У мене анемія. Я не зможу сам дотягти тебе до ліжка. Тоді кинь, але не збивай з думки. За умови, коли мати переносить на тебе всі свої почуття до твого батька».